Kom ons blaai na Johannes 13, Johannes 13, maar voordat ons gaan lees, gaan ons eersaam bid. Heren, ons is opgewonne oor jongmense en kinders, wat ook in soveel gevallen vir ons ja, ook leer vir ons as ouwe mense dat uit hulle voorbeeld van ja, loyaliteit en opgewondenheid en hulle gee alles dat ons ook daaruit kan leer vir ons eie geloofslewe Dankie vir die voorbeeld van ons kinders en ons wil van ochtend ook by hierdie geleentheid kom dankie sê vir ouders wat hulle kinders van, van kleins af leer. Wie ons skepper is en wie ons verlosser is en wat die werk van die heilige gees is in ons levens. En dat ons ons kinders ook kan lei op een pad van geeselike groei en heiligmaking. Heren, so vanochtend wil ons ook om eer gee aan u, wat ouwers gebruik, kategete gebruik, om met ons kinderse pad te stap. Heren, ons handboek wat ons het, wat ons gebruik, is, is die woord. Dit is ons handleiding vir ons kinders, maar ook vir ons as gemeente. En ons gaan nou hierdie handboek, Heren, in ons hand neem, die handboek vir die lewe, Godse woord en ons gaan daar uit lees en ons wil bid dat u vanochtend self aan die woord sal kom en met ons sal praat dankie heren vir vir ee heilige gees wat hierdie dooie letters op papier levend in ons binneste sal maak in Jesus naam bid ons dit Amen Ons lees hy die nieuwe vertaling uit. Voor die viering van die paasfeest het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wereld af na die vader oor te gaan. Uit sy eie mense wat in die wereld is lief gehad, hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Jesus en sy disciples was aan tafel. Ons het nou die afgelopen tyd al redelijk gepraat oor die manier waarop Jesus sy bediening gevoer het. Uhm En jylle sal nou as die kalenders kom sien dat dit ons thema vir volgende jaar ook gaan wees, die jylle ding van gasvrijheid. En nou sien ons dat dit nou weer ook hier op die tafel kom, Jesus wat saam met sy disciples eet. Hy wil saam met hulle aan tafel, die duivel het wel klaar vir Judas seen van Simon Iskariot op die gedachte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die vader alles in sy handen gegeet en dat hy van God gekom het, en na God terug gaan. To het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek, en een handdoek gevat, en om hom vastgemaak. Daarna het hy water in een waskottel gegooi, en begin om sy disciples voete te was, en dit dan af te droog, met die handdoek wat hy omgehaad het. To hy by Simon Petrus kom, vraag die voor hom, Heere, gaan u my voete was? En Jesus antwoord om, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, jy sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, jyre, dan nie net my voete nie, maar ook my hand en my gezicht. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is hyltemal skoon. Hy hoef later niks meer as hy voete te was nie. En jylle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie om so verraai, daarom het hy gesê, jylle is nie amal skoon nie. Toe hy hylle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hylle, Verstaan jylle wat ek vir jylle gedoen het? Jylle noem my jylle leermeester en jylle, en jylle is reg, want ek is dit. As ek wat jylle jylle en jylle leermeester is, dan jylle voete gewas het, boord jylle ook mekaar sy voete te was. Ek het vir jylle een voorbeeld gestel en soos ek vir jylle gedoen het, moet jylle ook doen. Dit verseker ek jylle. Een slaaf is nie belangriker as een eienaar nie en een gesand ook nie belangriker as die een wat omgestuur het nie. Jylle weet dit nou. Gelukkig is jylle as jylle dit ook doen. Ek het nou gewonder waarmee ek van ochtendse boodskap moet begin, want die, die voorbeelde wat ek nou aan gedink het, is allemaal voorbeelde, um, nou moet ek tong in die kies sê, van een jonger generatie, um, wat een ouwe generatie, daar ek toch nie heel te so gaan verstaan nie, maar ek het toen nou in, in die afgelopen week nou nie vreselijk gesukkel met goed wat nou 30, 40 jaar terug dateer nie, toe ek nou jong was nie. Ek het nou moet, um, kom maar sê maar, een niewerwetse ding gesikkel. Die Kobus Hatingsaalse bord daar ten die mier, um, Jaapie, hy het nog jou naam op, en um, toe hulle gesê die bord moet stiekers geplak word, en toe ons nou mooi gaan kyk daar, die Krummadek bord is nou al skeef getrek, en die kleur is verblyk, en die ouwens wat die stiekers moet maak, sê hulle, daar honderde kleren olijfgroen, hulle gaan nie die ding lekker kan, pasmaak nie, en toe het um, die leiers gesê, maar kom ons haal so met die hele bord af, en ons vervang hom, want die prentjie van hoe hom by die kerk en by die saal uit te kom, is ook nie heel te mal so vriendelik nie, en, en, en, en, en, en, toe sê ek vir hulle, ek sal um, die bord ontwerp. En, en toet ek nou so bykie, ek genied het, is vir my lekker om dit te doen, toet ek nou bykie daar gaan sit op my rekenaar, en ek het een paar voorstelle gemaakt, en het vir die leiders gestuur, en hulle so tevrede, en die goed is so drukkers toe, Uh, die bord is so 1.2 by 800 meter, ach, 800 meter, 1 meter, 800 centimeter um, hoog, en toe sê hulle vir my daar so lichte probleempie, die formaat wat ek het gemaakt het is, nou gaan ek Engels praat, RGB, die kleur, dit is red, green en blue, en hulle meng die kleere, die commerciele drukkers, kan nie, een prentje wat jy vir hulle gegeet, in RGB ordentelik druk nie. Hulle het vir my proef gewaas, die kleren kom anders uit. Dit moet in CMYK gemaakt word. Wat beteken, dis die kleren, sayin, magenta, yellow en key. Key is black. So die printer vat dan vier kleren en hy meng dit om die gewenste kleren te kry. En toe moes ek nou gaan soek, want my rekenaarprogramma wat ek het, kan nie die een vorm van kleer oorsit na die vorm van kleer wat die industriële uh, drukkers het nie. En toe het Jan gesien, maar daar is een wonderlijke ding genaamd YouTube, wat vir jou alles weis en vir jou weis van uh, gratis programme ook, wat jy kan aflaai, om die omskakeling te doen van die drie kleer na die vier kleer en dat as jy nou iets geskep het, dat daarom by die printers Um, baie mooi gaan kom so dis lekker as jy op een video kan sien hoe iemand anders dit doen <tie> en dan kan jy gaan sit en het self ook doen dit gaan gepaard betekent met een bietjie sikkel maar dis lekker as jy die voorbeeld het van hoe een ding gedoen moet word dis altyd makkeliker as een mens een voorbeeld het wat jy kan navolg ek denk dit gaan maar oor kinders groot maak ook Um, die eerste keer wat jy jou kind sy doek moet ruil of een wind moet uitvryf um, kan in een nachtmerrie ontaard, daar is video's wat mense rondstuur um, op whatsapp die daar van hoe die paas geskok is as hy die eerste vuil doek moet skoonmaak, maar as jy dit by iemand anders gesien het uh, dalk, een vriend van jou wat alle sienkie het wat een jaar oud is en jy het te pad gestap met die vriende en jy het gesien hoe hy die doek ruil en hoe hy die wind uitvrywe in al die goeie dan is het vir jou makkeliker. Het is makkeliker om een voorbeeld te volg van iets wat jy in iemand anders sy leven sien. In die sport is het, is het ook maar die selfde. Um, ek het so opgewonnen geraak hierdie week, um, was het nou donderdag, ja, wat ek, um, die van julle wat Facebook doen, het geseen, ek het toevallig, ek is min op Facebook, maar toet ek nou daar net wou uiting gee aan my emoties en gesê my sporthelde, het donderag my so blij gemaakt, verder het vir Djokovic gewen, en Louis Oostuis en het minus 9 gespeel op die eerste dag van die netbank golf toernooi. En toet verder nou intussen in my bykie te gestel, Louis het 2 rondes van gelijk aan baansuiver, of 1 gelijk aan baansuiver en 1 onderbaansuiver gespeel, So hier hom met asseblief ou Louis aan Louis Dink. 'n seun uit ons kontry. Laat hy vandag 'n goeie indruk het. Maar Luise is 'n akademie wat hy begin het het gemaak dat 'n klomp jong in hierdie omgewing gesien het hoe Louis golf speel. Hy's se Christo Lamprecht by Oudtshoorn Nikwaise vanjaar matriek. Wat ongelooflike golfspeel. Um ek dink hy gaan die presidentsbeker speel in in hierdie dae in die buiteland. Hy's gekies vir daai presidentsbeker span hymans seens op Albertinia, wat uitstekend golf speel, hoekom want hulle sien verloei, hulle het een voorbeeld om na te volg, dit raak makkeliker as ek sien hoe iemand anders het doen. Nou in ons geestelike leven, denk ek, is het precies die selfde. En ek denk, dit juist die bedoeling van Jesus gewees, toe hy gelijkenisse vertel het, toe hy verhalen vertel het, toe hy, bij wijze van die gelijkenisse, ook gedemonstreer het hoe dinge gedoen moet word. En in hierdie verhaal wat ons vanochtend gelees het, een baie ou verhaal, of een bekende verhaal, is juist ook so demonstratie wat Jesus geef van hoe ons leven moet lyk om diensbaar te kan wees. Hierdie voete was episode, dink ek het ons al baie baie in een preek ergens gehoor van die bybelstudie. Nou, op een eerste vlak is hierdie verhaal eindelijk aan ons baie bekend, dis helder, dis eenvoudig, ons verstaan wat die aangaan. Um, Jesus was saam met sy disciples aan die tafel, lekker gasvry gewees, um, saam geëet, saam gekeier, en op is daarin met hy opgestaan, sy boekleed uitgetrek, handdoek om hom gevou, en um, uit water in een waskotel gegooi, en begin om sy disciples sy voete te wass het oor die klaar gedoen het, hulle afgedroog met die handdoek een uh, verhaal wat vir ons sê, maar joh dit, hoord het so, dat die meerdere die mindere sy voete was dit moet eindelijk anders omwees die mindere was baie keer in ons samenleving, die meerdere sy voete, spreek woordelik nou en dis maar net een verhaal wat vir ons sê dat Jesus nie te veel van homself dink nie dat hy nie aan homself dink as iemand wat gekom het om dier ander gediend te word nie, maar dat Jesus juist gekom het om ander te kom dien. En dat hy homself prijs gee, die gestalte van die dienstknecht anneem om sy disciples sy voete te was. Ongelooflik. Toe hy by Simon Petrus kom, toe vraag die volm, Heren, gaan die rechtig my voete ook was, Jesus' antwoord aan hom was, al verstaan jy nie nou wat hier gebeur nie. Later sal jy dit verstaan, en Peterus was nie heel te mal hiermee tevrede nie, en, en hy sê, maar, Heren, dit voel jy vir my recht, dat jy my voete moet was nie. Dit moet eindelijk anders om wees. En daarom sê Peterus vir hom, jy sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Hy steek viervoetig vast en sê, Daar is nie een manier nie. Die heren gaan nie sy voete was nie. En toe oortuig Jesus om en hy sê, vorm die enigste manier waarop jy aan my kan deel kry, is wanneer jy gaan toelaat dat ek ook vandag jou voete sal was. En toe Simon natuurlijk weer die, die dam onder die eend uitgerik en gesê, heren, dan nie net my voete nie, asjeblief, sommer my, my hande ook en my gezicht ook, was sommer alles. En toe Jesus hulle voete klaar gewas het en het afgedroog het, Toe het Jezus aan hulle verduidelik wat hy gedoen het. As ek wat julle leermeester is, julle rabbi is, julle Heere is, neergebuig het om julle as my volgelinge, my disciplesse voete te was, dan behoort julle ook mykaarse voete te was en julle is eindelijk mykaarse gelijk is ek het nou vir julle voorbeeld gestel, ek het vir julle gewys, hoe lyk diensbaarheid, hoe lyk dit, om, jouself prijs te gee, en hierdie voete was te doen, doen my na, volg my voorbeeld na, nou, voete was, in, in die bybelse tyd, was nie, was nie aangename werk nie, dit was een van die take wat die slaaf, na nou wat ek verneem kon weier om te doen. En die voete was die heel dag in sandale. Jou voete was en bloot. Hulle, hulle is nie soos die Hollanders wat sokkie saam met sandale aantrek. Um, hulle, het, hulle het sandale gedra en het was stof in al wat die ding is. En jou voete kon jy eindelijk ook jy wegsteek nie. Ne? Ons het na die dag een uh, week of twee terug gesê die tafels was redelijk plat op die grond, so jy het eindelijk geleen eet met jy voete al weg van die tafel, en jy boel heeft aan die tafelse kant, so daar was eerst een tafel, om jy vuil voete onderweg te steek, as, as jy nou dalk lang klaas jy voete gewas het, of had het dalk nie wel gereik het nie. Stofpaaie, was die rewool van die tijd, so dit was nie aangename werk, om iemand, sy voete te was nie. Daarom het elkeen maar sy eie voete gewas. En nou kom doen Jesus die slegste van slegste taken wat daar is. Hy kyk na sy disciples en hy sien hulle menswaardigheid raak. Hy sien hulle menswees raak. Hy sien hulle waarde raak. <coughs> en hy besluit om hulle voeten te was en vir hulle te demonstreer hoe belangrijk hulle is dat hulle waardevol is en dat hy hier is om hulle te dien iemand het een keer gesê ons, ek denk ek het het hier op die op die skerm ons is nie human doings nie ons is human beings Ons hoevee iets te doen om vir ons waarde te gee nie. Ons is waardevol, omdat ons mens is. Omdat God ons geskep het na sy beeld. Daarom is ons waardevol. Neem omdat ons een klomp goed in die leven gedoen het en bereik het, en vir ons naam gemaakt het nie. Ek is waardevol, omdat ek een mens is. Door God geskep. En wel na sy beeld. En omdat Jesus mense gekyk het met, met die sachtheid en met die wete in sy hart, hier is een mens wat my vader geskep het, hy het waarde, daarom was het vir Jesus makkelijk om tot op die vlak van die diensknecht neer te daal en sy disciples sy voete te was. Op die tweede vlak is die verhaal daar nie heeltemaal so, so helder uh, en duidelik nie. Op die tweede vlak wil ek amper van ochtend sê is die verhaal betekent hier ontstellend en ontblotend. Daar is twee mense van wie ons lees wat uitgelig word in hierdie verhaal van Jesus sy voete was episode. Judas en Petrus, die een wat hom sou verraai en die een wat hom sou verloon. En Jesus weet, hierdie ouwens is hier saam met my in die tafel, om sit en eet en keir, maar Jesus weet, hulle is die ouwens wat hom in die rug gaan steek en hom in die steek gaan laat. Toch deins Jesus nie terug nie al weet hy hierdie manne is saam met my in die tafel en hulle gaan my in die rug steek besluit Jesus ondanks die wete wat hy het ek gaan voort om Petrus sy voete te was ek sê dis ontstellend en dalk ontblootend want ons krij dit miskien nog reg miskien moet ek nie sê ons ons Misschien moet ek van my praat. Ek krij dit nog recht om diensbaar te wees en ander mense te help. Maar die mense van wie ek hou. En, en dit gee, as ek nou jongmense taal moet praat, dit gee my selfs betekere kiek. Dit energeer my. Want dit is van my lekker. ek voel my leven maken verskil. Maar dit is mense wat ek dien van wie ek hou en wat van my hou. So, daar is amper nie een prijs te betaal nie, dit kom makkelijk en eenvoudig. Maar het raak bieke moeiliker, as die een wat jy moet gaan dien, die een is wat morgen oormorre jou gaan verraai. Die een wat morgen oormorre jou in die rug gaan steek, die een wat jou loop aan beskinner, die een wat jou bedrieg het, die een wat gemaakt het dat jy talk nie meer in die kerk wil wees nie, het is moeilik om die een sy voete te was, wat jou seer gemaakt het. En toch is dit wat Jesus van ons vraag. Ons moet ook die pad stap met die Petrusse in ons leven en die Judasse in ons levens. Ons het eindelijk nie een kees tenor wie ons moet diensbaar wees nie. Tenor die ouwens, waar het vir ons makkelijk kom, van as mense wat van ons hou. Ons word ook uitgedaag om diensbaar te gaan wees en waarde aan mense toe te voeg dier ons diensbaarheid die ons wat nie van my hou nie. Hoe gaan ons dit recht krij? Die Heer het in die eerste vers van hierdie gedeelte vir ons kom sê hoe hy dit recht gekry het. Ons het gelees hy het sy mense lief gehad. Uit sy disciples, lees ons tot die uiterste toe lief gehad. Dis waar het gebore word. Ek kan nie diensbaar wees nie. Ek kan nie mense, sy menswaardigheid, erken as daar nie liefde in my hart is nie. As dit nie kom van vanuit hierdie, hierdie liefde wat die heilige gees in my hart uitgestort het toe ek sy kind geword het nie. Daarom leer die geheim by liefde die liefde wat geduldig is, die liefde wat vriendelik is, die liefde wat nie verwaand is nie, wat nie onwelvoeglik handel nie, wat nie sy eie belang soek nie, sy 1 Korintheers 13, ons had het gesing van ochtend met die voorsang, wat nie lig geraak is nie, wat nie boek van die kwaad nie, wat om nie verblij oor die onrecht nie, wat om verheeg oor die waarheid, die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, hoop alles, Die liefde is alles. Jesus het na sy disciples gekyk met hierdie diep oortuiging en wete, hierdie mens wat hier voor my sit met sy vuil voete, het waarde. Omdat my vader omgemaak het. Hy is human being. A skepsel uit Godse hand en met liefde wil ek ook hierdie mens sy waardigheid herken, nie onderscheid maak nie, maar ook hierdie ouwens, wat my later te gaan, gaan te nakom, ook hulle voete te was. Ek lees die week, dat iemand sê, ons word geleer en gebombardeerd dierie media en advertenties, dat ons nooit genoeg het nie. Nee, dis die advertentie wees is een mikpunt, ek meen hulle sal vir jou een cellfoon wees wat beter is as die een wat jy nou het. Hulle sal vir jou kaar wees wat meer sensors het en van self kan parkeer en al die wonderlijke doen, dinge doen baie beter as die een wat jy nou het. Uh, dis wat die media doen, die advertentie wees. Hulle laat jou verstaan, maar dit wat ek het is nie voldoende nie, dis nie genoeg nie. Die kultuur van geld in die advertentie wees is een boodskap van, ek het die genoeg nie. Draai so in ons siege vas, dat ons dadelijk, of dat ons later die boodskap hoor, ek is die goed genoeg nie. Ek is die goed genoeg nie. En dis die waar ons moet kom nie weet jy wat, daar is baie mense daar buitenkant wat rondloop met die ding in hulle siege, ek is hier goed genoeg nie. Ek het nie waarde nie. Jesus het juist dier sy voorbeeld van voete was vir ons kom wys mense het waarde. Ongeag of jy my verraaier is of nie, ek is hier om jou te dien, want ek is lief vir jou en ek omgeef jou waarde, as jy dalk gedink het, ek is waardeloos. En in die tyd, waar ons met die reeksie bezig was, het ons juist dit vir mykaar kom sê, dat verhoudings vir ons kostbaar is. En ons het er by een klomp waarde stilgestaan, in die tyd, en van ochend, kan ons maar amper sê, gaan het oor, oor ons menswaardigheid. Ek het waarde as mens, ek is vir God kostbaar. En weet jy En weet jy wat? die Heere wil vir jou en my gebruik om sy diensknecht te wees en dier die diens wat ons gaan gee aan ander mense, die van wie ons hou en die van wie ons nie hou nie, gaan ons eindelijk waarde toevoeg tot mensense levens en van ochend wil ek dit op een praktische weise demonstreer en ek het sommer voor die tyd moet stoffel gereel Stoffel sy naam is op my hart. Stoffel, jy kan voor hem toekom. Dat ons dier die praktiese voorbeeld wat ons stel van dienswerk ook vir ander mense op nie kan waarde gee. Um, ek het nou gedink, ek moet Stoffel sy voete was vir ochend, maar toet ek my bedink. Um, Misschien moet ek nou nie sy skoene uittrek vir ochend nie. Um, gaan sy handen vir om vir was en as daar mense is wat wil kom om hulle handen te laat was, is julle welkom, maar ons moet vir mekaar ook help om te verstaan, mense het waarde, stoffel het waarde, selfs voordat ek van ochend sy handen vond was, jy het waarde, selfs al dink jy nie so nie, jy is een mens, dier God geskep, en dier ons diensbaarheid ten in mekaar, gaan ons ook weer op nuut vir mekaar waarde gee Heere, ons ons voelt een ty keer waardeloos. Ons voelt een keer dat die lewe vir ons een dwarsklap gegeet. Dat ons nie meer selfvertrouwe het nie. Dat ons selfbeeld zwak is. Ons het soveel teleerstellings in die lewe al beleef dat ons dat ons nie besef, dat ons kostbaar en speciaal in die oor is nie. En heren, dis binnen ons as die kinders sy vermoe, heren, om ook in ons diens aan ander, vir mense wie op nie die waarde te gee. Heren, Dankie vir die voorbeeld van dienstbaarheid. En dat u ook van ochend vir ons kom sê, soos wat ek vir julle gewijs het, gedemonstreer het, gaan was julle ook, mykaarse voete en hande, gaan wees dienstbaar. Amen.